بسم الله الرحمن الرحييم است خ استلا آخر للطاب وشااهد. يوبل استلا ده د تابع او د شاهد د पारा و اما ذکر من تاریف التابعی والشاهدی هغه چې ذکر کړی شو د تعریف د تابع او د شاهد نه نو والذی داغ و چې په دې اکثر ولما دی وهو المشهور و ادام شهور ادا لكن هناك تعريف اخر دلته بل تعريفم دے له ماده دوار د پاره و هو غدا دے. چتا بي ان تحصل المشارکه تابیدیت وی چې حاصل شي مشارکت لروات الحدیث د پار دراویانو د حدیث کوم حدیث الفرد چا غزان ت فرد او غریب وی بالفظه پلفسرا الفرد باللفظ سواء د د پار مشارکت راغی برابر دا اتحاد السحابیه او اختلفا که دا صحابی پا دی کی اتحاد دیکھنا اے یو دیو صحابی نه نگئی بل دا بل قو اشتراک دروات الحدیث دا حاصل شو او شاہد دیتو ینتحصل المشارکتو لروات الحدیث الفرد چه حاصل شي شی مشاركت درواته الحديث فرد او غريب د پار بل معنا البته باللفظ تل بالمعنا سواء اتحدث الصحابيه او اختلفا برابر ده که صحابيه یویک جداوی هذا وقد يطلق و, و اداه او کل اطلاق کیږي اسم احد همده سم دیود دي دواړو په بل فیتلقو اسم تابعيه على الشاهدي د تابع اطلاق په شاهد کی کما یطلق اسم الشاهد علی التابع لکه څنګه اطلاق د نوم د شاهد په تابع کی ول امر سهل خبر په دې کې آسانه د معاملہ کما قال الحافظ ابن حجر رحم الله لان الهدف منهما ځکه مقصود د دې یو دی و هو تقویۃ الحدیث اغه مضبوطول د حدیث دی بل عثور فإتلا سره معلوم بیا سره لا روایت نخرا په بل روایت د دې حدیث ته پاره تعالی اطلا حاصل شو فَيَوْبِ الْحَدِيثِ شِي دَدِي تَبِي تَقْوِيَتْ هَاسِلْشُ المُتَابَعَةُ تو مُتَابَعَةُ دَدِي تَعْرِيف لُغَةً وَإِذَا مَزْدَرْ دَتَابَعَةً بَمَعْنَي وَافَقَةً فَالْمُتَابَعَةُ إِذَاً الْمُوافَقَةً دَا مُوافَقَتْ تَمْوَي استراحاً ستوَن شارې کار راويی غیرره شیک شي د راوي سره غیر د د نه پروایت ده کې انوا انوا د مطابت سري وول مطبهو نهانې دوه قسمه ده مو ته مطابې تم وي انتهل مشاره ک ل راوي ذا اول د سند نو ورته مشارکت مداو شو ا متابعت قاسره دي ته وي ان تحصل المشاركه للراوي في اثناء الاسناد راوي ته پمند سند کی موافقت حاصل شو نو متابعت تام او مواف متابعت قاصره دغه مثالونو و ذکر کئ اوغه سره وځاهت د مسالې به ذکر تم مثال بیا هواه انشاء الله